Hoxe falamos como, como unha máis das entrevistas que estamos a facer co Gallo do 30 aniversario de Bibliotecas en Arteixo con alguén que non podría faltar, con outros persoeiros, sobre todo concelleiros e concelleiras, falamos de pasado, de recorrido deixado atrás... E hoxe temos con nos o alcalde de Arteixo, que podemos facer un pouquiño tamén esa visión hacia atrás, porque xa leva dúas legislaturas, pero tamén podemos falar de presente e de futuro. Carlos Calvelos Martínez, alcalde de Arteixo, grazas por prestar estes minutiños na túa xenda para poder gravar este podcast. Gracias a vos, eh, bueno, pues aquí estamos para atender as vosas preguntas, as vosas inquedanzas e poder responder pues, o, a, o que necesitedes para eh, seguir un pouco avanzando e progresando nestes 30 anos que levamos cas bibliotecas municipais como dixen fai un momentiño a idea é facer un pouquiño un balance Claro, 30 anos son moitos anos pero a túa alcaldía levamos eh, 8 anos Neste tempo a verdade é que bueno, temos diferentes diferentes cousas que fixo este goberno de Carlos Calvelo unha de, a primeira penso que de, das, das que se fixeron nas bibliotecas con respecto ás bibliotecas foi a ampliación do, da, da biblioteca de pastoriza eh, eu non sei como recordas esa solicitude todos os cambios que se tuvieron que facer dentro Do, do Centro Social de, de Pastoriza en Barrio Novo é eh, a intentar mellorar un pouquinho os espazos realmente a ubicación sigue sendo a mesma pero o que se fixo foi melhorar ese espacio Nos entendemos que todo o que se é ampliar espazos, neste caso para poder ter unha biblioteca en mellores condiciones é moi positivo para os vecinos de, de Pastoriza Estamos evolucionando a sociedade E, efectivamente, tamén o concepto das propias bibliotecas está evolucionando nun futuro. A implantación das novas tecnoloxías, as tecnoloxías distidais, tamén son, donde están as bibliotecas municipais, tamén moitas veces concurre que son un punto de encontro, non? Pois aí pois, eh, unha determinada cantidad de xente que vai ali, non só o mellor a ler un libro, ou a coñer un libro, que lle poda prestar un pouco o servicio da biblioteca, senón, bueno, pois tamén eh, un ter relación, poder ter unha conexión con internet, poder ter acceso a acceso a información, eu creo que eso é moi positivo. Ademais, ese positivo no ámbito que, eh, dentro das posibilidades que teña o Concello, poder ampliar estes servicios non só so a parroquia de pastoriza tamén eh, se fixo na poboación de Meicende, a creación do novo centro social que hai unha planta destinada para unha nova biblioteca, eh, a Biblioteca do Frosel, a Biblioteca de Solimar e a Biblioteca Central que temos aquí no Concello. Pero tamén a nosa idea é eh, poder ampliar este servicio habría que e de maneira fixa ou de maneira itinerante poder tamén ir por distintas parroquias e poder ofrecer ese servicio. Eu creo que ese é o traballo que temos que facer nun futuro e que se sea un servicio que poda chegar ao máis amplio estrato da poboación e da sociedade de arte iso. Lógicamente eh, é certo o que disti, sobre todo por esa brecha bre, eh, bueno, non sei se en galego exactamente esa palabra, pero é unha brecha que poda haber con un tema digital e as bibliotecas nese aspecto teñen moito que, que, que decir e que, que arranxar a, a a gran maioría da poboación que non ten acceso ao mellor ou nin as posibilidades económicas de poder implantar un servizo de internet ou de impresión de copias ou destas de, de cosas eh, na súa casa. A ver, a, a sociedade vai evolucionando as tecnologías van evolucionando tamén e o que hai que facer, un concello comunoso que ten unha parte urbana tamén moi clara con cator grandes poblacións que pastoriza Meicende a zona de Solimar Villa Rodríx e Arteixo pero tamén non nos temos que olvidar de a nosa parte rural, as nosas parroquias temos 13 parroquias e máis de 150 núcleos de poboación entón temos que ter ese servicio que se pode prestar e intentar que chegue a maioría ou máis ámbito posible da, da poboación. Efectivamente, tal Tamén eh, dentro do de que as novas tecnoloxías eh, pues tanto se ten que adaptar a xente nova, que se adapta perfectamente, que eu creo que saben e eh, son moito máis coñecedores que a mellor a miña xeración, pero tamén temos que intentar educar, informar, e eh, facilitar o acceso a esas novas tecnoloxías a xente maior. Non é un, un punto de encontro, un punto de referencia poden ser tamén as bibliotecas municipais. E creo que o traballo que temos que desenvolver é para facilitar os maiores servicios, tanto que a eh, biblioteca tradicional como as novas tecnoloxías, non? Aí o concepto de hora o, o libro digital, non? Que eu creo que tamén ten a súa vertente boa, que eu creo que permite o acceso a información a moitísima xente internet é unha cousa que en eso é moi beneficiosa pro ámbito da poboación, pero bueno, tamén é verdade que hai certa xente que eh, sigue gustando coger o libro eu son un deles, eu por exemplo que son os eh, diarios digitais a mí me gusta moito todavía tocar o papel eh, palparle as noticias, le as noticias con calma, e, bueno, sí que son tamén un enamorado de pois, un libro antigo un libro de historia, e, unha biografía, pois moito me gusta pois, acudir. E, ademais, e, o que e, a mí me gusta moito, o propio concepto do espacio da biblioteca, é un espacio xa de tranquilidade, sosego, onde se pide que a xente fale en un tono baixinho ou non fale, e que é un sitio tamén para un pouco que a xente se poda concentrar, centrar no que está facendo, e sen se podemos aportar maiores servicios, eu creo que é mellor para todos. Uh -huh. Unha das cousas que seguramente teña a, a, o servicio de bibliotecas aquí en Arteixo unha necesidade que estamos notándonos e aproveitamos a, que falamos é as salas de estudio, que realmente agora non hai temos unha sala común, sobre todo na Biblioteca Central Nas pequenas igual pois, hai momentos máis de tranquilidade pero na Biblioteca Central pois, igual é certo que unha sala de estudio especificamente para a xente que quere estudar sería importante Por Pois pues porque agora ten que convivir xente maior que pues, ten dificultades á hora de expresarse habla moi alto, os nenos pois pues, é natural que, que queiran berrar e eh, que queiran disfrutar e eh, que queir, eh, compatibilizar todo eso a veces eh, non é, é sinxero. De todas formas eh, falando de, de ampliación de espacios é o que comentabas agora a Bibli bibliotecaca de Micente, que a Bibliote de Mi de estar nunha escola nun, no, no collexo de San José obrero creouse o centro cívico de Meixende o centro social gañou un espazo grande eh, un servizo que igual o que fixo foi visibilizar a biblioteca porque antes como que estaba un poquinho escondida no, no colexo de, de, de Meixende verdad? Si, sí, e sobre todo no que o conceito do que o centro social de Meixende, pois pues, ter unha eh, planta destinada exclusivamente para a biblioteca, cunhas boas instalacións cun bo servicio tamén polo traballo que desenvolvedes, tanto ti como os teus compañeiros, pois pues, eh, o que fai tamén é que ese centro social que moitas veces, pues, a mellor durante o día, pois pues, non ten o uso, actividade eh, importante, que eh, principalmente as actividades se desenvolven pola pola tarde, ou según as actividades programadas no propio centro, si pues, sí que eu deteto que hai xente que vai pues, polas mañans, tranquilamente, á uh -huh. biblioteca, haber algúnha xente que si sí que se dedique un pouco a estudar, algúnha xente que tamén pois pues, acede os canales de e, internet, que tamén ali está presente, e Eu creo que eso significa un pouco tamén rentabilizar unha inversión que se fa nun centro social para que teñan uso durante eh, a maior parte do día non? Se me dixo que a creación dunha sala de, de estudo aquí en, en Arteixo, eu creo que é importante e necesaria. E che fala eh, unha persona como eu que, bueno tiven oportunidade ou estive moito tempo na, na biblioteca de arquitectura que tamén nos dedicamos moito a estudiar ali ou as distintas bibliotecas que había polo Campos da, da Coruña, eu creo que sí que é necesario aquí en Arteixo pues, ter un espaço espacio amplio que regular un uso efectivamente o uso ten que ser versátil porque teríamos que adaptarnos tamén aos horarios dos estudiantes efectivamente hai eh, épocas onde hai un uso máis intensivo porque teñen máis próximos os exames e ter ese de que podan dispoñer a, a xente, os rapaces, os jovenes de Arteixo para poder estudiar eu creo que é un dos proxetos que ten que ter o concello non dentro do que a propia concepción do que a biblioteca central que temos aquí no centro cívico en Arteixo nos entendemos que o futuro pasa por ampliar eses espazos, ampliar, efectivamente, non é o mesmo é unha biblioteca onde están os nenos, que os nenos, pois, teñen unha actividade un poquiño hai que dinamizalos, hai que xogar con eles, pois, a mellor teñen que facer un pouco de ruido, pois, eso tamén é bo, é que eles tamén se familiaricen con os libros. E a mellor, haverá que ter un espacio específico para unha biblioteca infantil e tamén ter un espazo para que a xente poda estar máis tranquila ou, incluso, se non é no propio centro cívico ou a biblioteca central, habilitar outros espacios aquí en, en Arteixo para que poda ver esa sala de estudo e que, bueno, un pouco a xente poda ir tranquilamente ali eh, traballar, estudiar, e eh, sobre todo intentar que os rapaces de Arteixo saquen e teñan as mellores notas posibles porque eh, seguramente será unha cousa moi importante para o seu futuro. Claro, é fundamental. É unha das cousas que tiña pensado preguntar, se é precisamente ese impacto que ti que pode ter unha biblioteca nunha sociedade como a artixana que está collendo uns folgos, sobre todo, certo que é moito a nivel industrial, pero penso que é fundamental a presenza dunha de, de, de institución, entre comillas, unha institución que xa leva 30 anos como biblioteca, para poder dinamizar e formar como ciudadanos como mmm, futuros persoas eh, traballadas intelectualmente, pero, sobre todo, de que, que poidan ter todo o mundo que poida ter unha oportunidade de, de vida, eh, de formación. ti sí, fíxate que aquí en Arteixo temos, eh, o que no que son os estudios sociolóxicos, unha pirámide de, de pobercional perfecta, non? Es decir, temos eh, unha gran eh, cantidad de cativos, unha gran cantidad de xente nova, eh, esa xente a que, realmente, o mellor, pues, ten que ter esta demanda de ter un espacio adecuado, acondicionado, para bueno, pues, pa, pa fazer as suas actividades, tanto de estudar, como se si queren tamén acceder a internet, e que tamén se sean puntos de encontro onde, pois, un pouco, eh, eles tamén se teñen que adaptar as condicións da biblioteca o que decimos, ten que haber unhas pautas de silencio, unhas pautas de concentración e, eh, bueno, pois, eh, non pasaría nada porque os rapaces veñan aí a unha sala de estudio que eh, estudien unha, dúas horas, que despois incluso sería positivo, e evo para eles pois salir un momentiño a facer un descanso eh, serviría tamén para relacionarse entre todos, para a mellor tamén coñecerse sobre todo, eh, dada a amplitud que ten Arteixo cun concello de 93 kilómetros e, contando das poboacións, non? E, probablemente pois pues, eso se sea un punto de encontro e eh, tamén que sirva para que eh, os rapaces pois pues, teñan unhas pautas e un hábito de estudio que ao final tamén lle vai repercutir tanto na súa carreira profesional como seguramente pois pues, nunha educación, nunha formación que poden aproveitar no momento que eles terminen os seus estudios e se incorporen ao mercado laboral claro. eh, Outra das, das cousas que aportou a, a, os anos que levas como alcalde foi a, o cambio, porque con outros concelleiros dos que formaron parte do pasado destes 30 anos de biblioteca, faluse da implantación dun sistema de xestión bibliotecaria para facer préstamos facer as catalogacións, digamos, para facer todo o traballo interno da biblioteca pero co, co teu goberno cambiouse ese programa, ampliouse, buscouse a maneira de adaptar ese programa aos tempos, porque isto vai evolucionando moi rapidamente, e de feito de pasar a facer aos préstamos na casa ou sea, na casa non, non, na, na biblioteca in situ, pasamos a un sistema que nos permitía estar interconectados as diferentes bibliotecas que temos en Arteixo as cinco que forman parte da rede municipal, e ademais a xente desde a súa propia casa pode gestionarse os seus préstamos, facer as consultas, digamos que o salto foi cuantitativamente falando moi grande. Cando se vos propuxo esa idea, supoño que vos impulsaxes, porque para eso fan falta cartos e fan falta medios para poder facer eses cambios. Vixe-lo con, con, con ese ollo, de ver que realmente algo necesario é adaptados tempos. Teño que tamén agradecer o que o traballo e a colaboración que tiven nas, nas minhas compañeiras estas dúas legislaturas, non? a anterior legislatura estivo a concelleira Celina, que tamén foi unha gran impulsora, tamén ela a súa actividade profesional, a ser profesora, pois eh, neste tema eh, ten moita sensibilidade e moito apoio que é o tema da biblioteca teño tamén que agradecer o traballo que, que fixou que está desenvolvendo Ana nestes momentos, porque eh, tamén sempre está un pouco atendendo ás demandas que facedes vos que fai José Luís, o, o bibliotecario e os demais compañeros, eh, sempre intentando eh, con o objetivo de mellorar o que son as servizos e instalacións da, da própria A biblioteca. Non me quero olvidar tampouco, pois a xente que estivo aquí ao principio, o concelleiro Piñeiro, que, que bueno, pois eh, foi o impulsor tamén eh, a creación destas bibliotecas fai durante máis de 30 anos, o traballo desenvolvido tamén de, do concelleiro Mouzo, que tamén estivo moitos anos e eh, un pouco tamén implicado no tema das bibliotecas, Andrés, que eu creo que tamén eh, estivo eh, como concelleiro de cultura, eh educación, pois un pouco intentando que entre todos, sobre todo eh dallo maior servicio, é unha cousa que temos que ter clara, non? Que temos que atender as peticións da xente que sabe, da xente que sabe só desvos. Entón, non só que fixemos estas dúas legislaturas, es adaptarnos un pouco a esas peticións e necesidades. Efectivamente, intentando pouco a pouco pues, habilitar partidas presupostarias que eh, fixeran posible pues, eh, esta introdución ou adaptación aos novos cambios tecnolóxicos. Eh, eu creo que é moi importante pues, traballar en rede todas as bibliotecas porque a día de hoxe, eh, o que decía, tan amplio é o Consello de Arteixo que, bueno, pois pues, se non hai un libro na Biblioteca de, de Meicende ou hai na Biblioteca Central, pois pues, que a xente un pouco poda compartir, non? Pero eh, ten que seguir evolucionando evolucionando e sobre todo dotando de medios que entendemos que nos próximos anos vamos a ampliar os espacios e medios para dar o mellor servicio e un servizo de calidad e sempre, sobre todo, atendendo as demandas a xente que sabe que eso des vos É uh -huh. eh, eh, importante porque unha das cousas tamén que me gustaría tratar é eh, precisamente esa aposta realmente polas bibliotecas, porque eh, oito anos xa son anos oito anos nos que, polo menos a, a metade, foron anos de crise eh, a verdade é que eh, a aposta polos servicios de bibliotecas se seguiu manténdose eh, sobre todo porque polo menos non se perderon cartos que iso é moi moi importante A ver, é verdade que uns anos de, de crisis, dunha situación económica, eh, vamos a decir, complexa, pero bueno, tamén hai que decir que nos, cando entramos no goberno do, no 2011, teñamos un presuposto de 21 millóns de euros. Eh, bueno, ao largo dos anos fomos sempre incrementando sempre o presupuesto municipal, gracias tamén ao traballo que es estiveron facendo os concelleiros de, de Economía, de Promoción Económica, e ahora estamos no ano 2019 con presuposto preto aos 40 millóns de euros. Non? Entón, creo que eh, ten que haber partida económica eh, suficiente e eh, que, sobre todo, atenda as demandas un pouco da xente da, da biblioteca para ampliar estos servicios. non Arte iso que non soube con unha gran capacidade industrial e unha gran capacidade de ser a riqueza pero bueno, Arteixo tense que eh, dar pois pues, atender servicios sociais, que estamos eh, traballando de maneira intensa atender as súas demandas tamén, como poden ser a promoción económica, o emprego a eh, educación, que levamos eh, sobre todo hemos invertido moito nestes anos eh, en temas eh, educativos o proxeto Arteixo e eh, Innovación, pero efectivamente tamén o que é cultura o que é eh, dinamizar, ter un programa cultural cultural, dinamizar o que tamén aos que son as bibliotecas, ten que haber unha partida eh, presupostaria amplia e que pues, siga eh, medrando todos os anos para dar e aumentar esos servicios que ao final é o que requira a sociedade, non? A sociedade de arteixo eh, está en continua evolución en continuo cambio e as demandas tamén, nós non, non podemos ter unha administración rígida, fija que eh, fagamos unha biblioteca e nos quedemos esa biblioteca 30 anos, non? Isto ten que crecer, medrar, adetarse aos tempos, as necesidades e Bueno, é pues un pouco obxetivo que intentamos facer esos 8 anos, eh bueno, pues que queremos é que a xente teña o mellor servicio posible dentro de que a biblioteca as bibliotecas do Concello de Arteixo. Bueno, imos acabando porque xa xa veñen a buscarte a verdade é que non, non podemos tampouco robar máis, máis tempo, pero sí que eh, aproveitando que aí atrás, pois pues, saíu unha prensa de que iba a haber unha casa das artes, non sei se exactamente era si o nome, pero algo así, supoño que si sí que era. Eh, eso pode repercutir positivamente o Servicio de Bibliotecas de Arteixo. Bueno, non como un pouco temos planificado, entendemos que ora a conceción do centro cívico que temos actualmente, onde pues, se somultanean o que tamén a Biblioteca Central, espacios para exposicións, cultura, actividades musicais, pois pues, a nosa idea é, é facer un novo centro, podemos denominalo así carte eh, Casa das Artes Escénicas donde bueno, pues, se sea un pouco máis vinculado a actividades musicais danza, teatro e un pouco iso que nos vai repercutir que o centro cívico actual pues, nos vai a liberar uns espacios que eses espacios van ser destinados para medrar a biblioteca uh -huh. o que decíamos biblioteca infantil, cunha zona máis amplia incluso se si podemos ter unha sala de estudio permanente, eu creo que sería eh, un bon programa de futuro, un bo objetivo e que beneficiará Non só que queremos é que o centro cívico está moi consolidado na, na súa implantación, na súa ubicación, moi aceptado pola xente. Entendemos que próximo centro cívico podemos facer esa car, eh, casa das artes escénicas e eh, cos espacios que nos queden de, de, da nova construcción, pois destinalos á ampliación do que é a Biblioteca Central de Arteixo, Nunca sen olvidarnos tamén de buscar a mellor, eh, incluso ampliar eh, as bibliotecas que están nas outras parroquias, e eh, o que dicía de, de buscar a mellor eh, unha forma itinerante de tamén poder chegar ás bibliotecas ás distintas parroquias do noso concello. Uh -huh. Sí, sobre todo zona o que decías antes, a zona rural que, que son as máis abandonadas nesse aspecto de certame por a dispersión, entonces é eh, enorme. Moitas gracias por, por este ratiño que que nos dedicaches, eh, bueno, a verdade que nos contaches cousas moi interesantes que poden, que poden... Pueden resultar importantes, eh, sobre todo eh, esperanzadoras, de cara a ver que de aquí o mejor a otros 30 años podemos seguir hablando de, de un servicio de bibliotecas con, con force y con, eh, con presencia en la comunidad en la que estamos asentados. Pois pues, tamén moitas eh, gracias a vos e tamén agradecer ese eh, esforzo e traballo que está en deseo o persoal municipal que está vinculado ao temas das bibliotecas porque efectivamente este traballo, estes 30 anos que, que levamos aquí eh, cas bibliotecas medrando e todavía dando máis servicios pois pues, non poderea ser posible sen o traballo e o esforzo tamén dos empregados municipais que eu eh, a día de hoxe teño que agradecer o vos esforzo. Gracias pola parte que nos toca. Eh, falo por todos. <risa>